Det handlar om en väldigt, väldigt stor och kraftfull bomb. Det finns inga konventionella bomber som är så stora, utan det här handlar om en, en liten kärnladdning. 11 september är startskottet för, för den enorma upprampningen av utav, utav övervakningsstaten. Mm. Och Det är det hela tiden 11 september som får vara svepskäl eller, eller skälmotiv för att öka den här typen av ingrepp på den personliga integriteten. Välkommen till lördagsintervju intervju med Sveb TV. Jag heter Mikael Wilgert. Vi har just passerat årsdagen av den 11 september och 11 september-attackerna. Och vi ska reflektera över vad som hände den dagen. Och med här i studion för att göra det har jag Per Berglund. Välkommen. Hej, tack. Eh, Per Berglund var där när det hände. Han arbetade som nationalekonom i New York. Och han har också ett väldigt stort intresse för matematik och naturvetenskap och annat som är intressant i det här sammanhanget. Och det kommer vi höra lite mer om. Men innan vi börjar tala om vad som hände den dagen och de reflektioner du har gjort. Så skulle jag vilja be dig en kort presentation av dig själv. Ja, jag flyttade till Amerika. På 90-talet och eh, bodde i New York under eh, 13 års tid innan jag flyttade tillbaka till Sverige. Mm. Och eh, den 13-årsperioden inkluderade då dessvärre mm. även just den 11 september 2001. Så att jag råkade då befinna mig där och bo där och arbeta där när det här utspelade sig. Och eh, så även efteråt. Mm. Och jag arbetade då först på universitet och sedan i finanssektorn. Där, mm. som nationalekonom. Ja, och du, du var som sagt där den dagen när det hände. Ja. Vad, kan du berätta vad, vad du upplevde? Ja, det, först och främst så var jag inte i den absoluta närheten av själva attacken. Men däremot så låg vårt kontor inte allt för långt därifrån. Om man kunde se ner för gatan, då kontoret låg på 5 avenyn uppe vid 14:e gatan och rätt ner på 5:e avenyn så hade vi de där tvillingtornen där. Och det som hände den dagen var helt enkelt att, att allting stängdes ner väldigt fort så att eh, alla som befann sig i Manhattan fick försöka ta sig därifrån till fots och eh, vi som hade tur nog att inte befinna oss i Manhattan utan jag var i Brooklyn då när det här small så vi kunde då ta oss hem på annat vis då med hjälp av fordon. Mm. Så, men eh, det var det direkta kaoset som hände den dagen med folk som gick över broarna och man visste inte alls vad som hade hänt och det lilla man fick genom radio och tv då var i princip inte så annorlunda jämfört med vad resten av världen fick, bara det att man hade en mycket närmare och mer personlig relation till det. Men det var senare då liksom under under de dagar och de veckor och månader som följde efteråt som man då fick ett mycket närmare perspektiv på saker och ting då för att... Kunde du se de här bränderna? Kunde du se Tvillingtornen och, och att de stod i, i lågen? Ja just det, det kunde jag göra om man gick ut så såg man Vad mm. var så liksom... Hur blev reaktionen bland människor? Blev man Ja, Jag skulle gå och hämta min tvätt. En mm. sån banal sak. Man, I Amerika lämnar man in tvätten på tvättinrättning. Mm. Och eh, kvinnan som var föreståndare för tvättinrättningen var i och så hennes dotter arbetade i ett av tonen. På World Oj. Trade Center och hon var ju helt i upplösningstillstånd och grät och försökte ringa och höra efter hur det var och så vidare. Hade tornen rasat då vid den Nej, det här var innan, innan det första tornet, södra tornet, då hade klappat ihop. Mm. Men efter att att planen hade flugit in i tornen naturligtvis. Mm. Så då kunde ni stå där och, och se att nu har, förstod ni då att det var ett plan som hade flugit in? Ja det kunde man ju förstå via radio och tv då men först förstod man inte ens det. Det, det var väldigt förvirrat och sen handlar det ju liksom att få tag på folk som man kände som befann sig i Manhattan och försöka ringa. Telefonsystemet fungerade inget vidare under den dagen och särskilt då inte för lokala samtal. Märkligt nog så kom det in samtal från Sverige det gick alldeles utmärkt Även ringa till Sverige, men däremot lokalt i New York så var det svårare då. Ingen blev överbelastning av ja, telenätet. Blev precis. Ja. Men allting stängdes av, stängdes alla kollektivtrafik... Just precis. Allting stängdes av. Oh, stängdes ner inom kanske en timme. Hur förklarar man det? Var, varför gör man så? Det handlar ju om att evakuera hela Manhattan, hela södra Manhattan, då, så att man vill få ut folk därifrån. Och mm. Framförallt så ville man inte få in mer folk dit, för det var ju, skedde ju på morgonen. Då, och, eh, I New York så är det väl ofta så då att man jobbar lite senare på dagen. Mm. Folk börjar gärna nio eller tio eller rent av elva på förmiddagen. Mm. Så att eh, på så sätt så kan man, om man har lite flexiblare arbetstider så kan man undvika den värsta rusningen och så då. Mm. Så, så att eh, det var väldigt många som inte ens hade kommit iväg till jobbet så att säga på morgonen när de fick den där nyheten. Och jag hörde väl till den kategorin, jag skulle springa och hämta tvätten först då så hade jag tur nog då att fastna. Och mm. inte komma in och behöva gå hem igen då, eller försöka ta mig ut mm. i, ur, ur det här stället. För det, en, en effekt av att man angrep just de här tvillingtonen var ju att det blev synligt från hela Manhattan och, och, och mer än så. Ja visst, absolut. Så att eh, folk förstod allvaret och ja. förutom att man tittar på tv naturligtvis. Och, Nej, inte tuta om den saken. Ja. Sen Men, så varje, nu, uh, uh, jag ville lägga till en sak där ja. att varje nyorkare känner ju någon. Som har arbetat eller som arbetade på World Trade Center eller hade nära förbindelser med någon som har arbetat där. Och man är aldrig mer än en grad av separation eller två grader i värsta fall. Borta från eller avlägsnad från någon som har drabbats väldigt hårt alltså som har en familjemedlem som har dött eller skadats svårt. Mm. Eller på annat sätt blivit drabbad av den här attacken. För det var flera tusen som omkom. Det var omkring 3 i New York, ja. Mm. Men det, den siffran är ändå väldigt låg jämfört med totalsiffran som har uppkommit efteråt. För att det är så många olika bieffekter som har kommit av eh, den här händelsen. Mm. Och, Vi kommer tillbaka till det jag tänkte jag. Du, du var där och det här var, du har berättat innan att det här det har varit ett trauma för dig ja visst Alla var uppskakade och jag var inget undantag där. Det tog flera veckor innan man samlade ihop sig igen och innan verksamheten återgick till det normala på arbetsplatser och universitet. Men, och, och Det som vi också ska tala om är att det här har gjort så stort intryck på dig så att du har jobbat vidare med den här frågan för att... Förstå mer om vad som hände ja. och det ska vi prata om. Men innan vi gör det, du är ju nationalekonom ja. och du var ju nu för att jobba med sådana frågor, ekonomi. Ja. Vad har det här haft för betydelse för ekonomin i världen och hur, hur världen fungerar? Ja, framförallt så har det väl kanske haft mer effekter på, på andra områden än på ekonomin som sådan. Ja, nu finns det vissa ekonomiska aspekter på det här som jag tror att vi ska komma in på lite senare under samtalets gång. Då, för att, eh, det är ju så att eh, Federal Reserve i New York och Wall Street- där aktiemarknaden finns naturligtvis, det ligger ju precis runt hörnet från World Trade Center. Så att de här institutionerna var så att säga direkt drabbade av vad som hände vid World Trade Center. Mm. Och det där hade ju starka implikationer då för hur finansmarknaderna runt om världen skulle kunna tänkas fungera. Det vill säga om vi hade hamnat i en situation där man tvingat stänga ner börsen under en längre tid än vad man faktiskt gjorde. Ja, för den stängdes ner, den stängdes ner i New, New York. York, men inte globalt. Utan, inte globalt, utan i New York stängde man under några dagars tid. Jag kommer inte ihåg fem dagar som var nerstängt där. Mm. Men eh, Federal Reserve höll ju igång sin verksamhet. Och det är därifrån som alla operationer i öppna marknaden för dollarn och så. Mm. görs, valutaoperationer och allt sådant. Så att det är deras exekutiva arm så att säga för Federal Reserve-systemet. Och om den banken hade tvingats stänga under en längre tid så, så skulle det ha blivit väldigt allvarliga problem med det internationella finanssystemet. Mm, för det är så pass centralt. Ja det är helt centralt. Ja. Precis. Ska vi komma tillbaka till den frågan? Eller ska ja du tycker jag att vi ska ja. komma tillbaka till den senare när vi mm. har tittat lite grann på vad som egentligen hände. Och ja. varför det här är relevant. För att jag tror att, att tittaren behöver nog ha lite bakgrund för att mm. förstå allvaret allvaret i, i den situationen. Och Federal Reserve då för den som inte känner till det det är den verksamhet i USA som står för skapandet av dollar. Det är motsvarande alltså Riksbank. Är våra den Riksbank. amerikanska Riksbanken. Ja, skillnaden som också många talar om är ju att, att den är helt privatiserad. Så att det... Ja, det är väl en sanning med modifikation mm. så att säga för att mm. det, det är visserligen sant att Federal Reserve är ett system som består av tolv stycken banker och de bankerna bildar då ett nätverk, det är regionala banker så det finns alltså tolv stycken olika distrikt runt om i Amerika som tillhör det här Federal Reserve systemet och på toppen av alltihop det här så av ja, det här systemet så sitter då en, en offentlig myndighet som kallas för Federal Reserve Board of Governors och den ligger då i Washington mm. och eh, i Eccles Building som det heter som är så här, större vit marmor sarkofag eh, mm. där man administrerar alltihop och där besluten fattas och där, där den penningpolitiska kommittén då, som kallas för Open Market Committee sitter. Men, eh, och den kan liknas vid Riksbanks styrelse. kanske? Riksbanksfullmäktige, ja, ja precis. Det Riksbanksstyrelsen. Det, det är motsvarigheten till, till det, det amerikanska systemet och det är där som alla besluten fattas. Då. Men de här tolv medlemsbankerna, tolv <laughs> bankerna som ingår i systemet, och de regionala bankerna, de är formellt sett privatägda. Så, så att de har en gång i tiden gett ut aktier och mm. ger rent av och sådant. Men ägarna har inget inflytande över hur det här systemet sköts. Åtminstone inte på det formella planet. Nej, nej, nej. Så att det här är privatägt de, de medlemsbankerna, det kanske inte har så stor betydelse. Nej, det har det inte. Nej. Utan det som har betydelse i det här sammanhanget är att... Federal Reserve ingår då som högsta höns i ett större internationellt nätverk utav centralbanker där även Riksbanken ingår. Mm. Då, som samarbetar och samordnar på olika sätt. Och det är ju där då som eh, Federal Reserve i egenskap av, av ägare av, av eh, dollarn och eh, handhavare av dollarn mm. som, eh, som har en unik position i hela det här systemet. Och eh, som sagt, det är deras operativa arm, eller operativa gren, där man utför alla operationer i Dalland. Den ligger i New York, precis runt hörnet mm. från World Trade Center. Mm. Så, så att eh, om någonting skulle hända vid World Trade Center, som, eller i den delen utav staden, som gör att man tvingas stänga ner den här eh, Federal Reserve i New York under en längre tid, så... Eh, då ligger man pyrt till. Då mm. handlar det om ett sammanbrott i det internationella finanssystemet och dollarkollaps. Ja, men det hände inte och det får vi vara glada för. Ja. Men andra saker har hänt här och du nämnde tidigare att det här har, har innan vi satt oss här så nämnde du att det här har haft betydelsen för utvecklandet av en ökad kontroll i samhället. Och ja, på, på, på vilket sätt? Ja, jag tycker det är kanske den främsta Effekten av alla från 9-11 och det, det är därför som 9-11 är relevant än idag. Alltså Folk ute i stugorna idag sitter och tänker att du, det här var länge sedan. Det är 18 år som har gått nu sedan det här inträffade och Dessutom inträffade det på andra sidan Atlanten. Så det är visserligen Amerika som är intressant och viktigt för oss och så vidare men Ändå så är det gammalt gråll så att säga. Det är någonting som har har hänt förut och det är förbi. Och, och man borta. tänker så, så skulle tänker kunna man. tänka ja, så. precis, men så är det inte. Nej. Utan det här tillhör de där händelserna i världshistorien som verkligen för, på ett fundamentalt sätt ändrar på hur samhället fungerar. Och då handlar det inte bara om hur samhället i Amerika fungerar utan det handlar om hur hela det här globala systemet fungerar. Mm, på vilket sätt? Ja, ta till exempel övervakningssamhället som är en direkt följd av det här så kallade terrorkriget som uppstod då till följd av, av 9-11. Kriget äntligen. mot terror. Ja, precis. Mm. Kriget mot terrorismen. Mm. War on Terror på, mm. på engelska. Mm. Och uh, där har man ju infört en väldigt uh, vittgående övervakningsstat- där man kartlägger folk in i minsta detalj, man sparar på deras e-postmeddelanden och, <laughs> och kollar ja. på deras, allting de gör på nätet, blir lagrat på ett eller annat sätt och sedan genomsökt då med olika algoritmer och artificiell intelligens som tittar efter vad folk håller på med. Om de hittar någonting där som ser oroande ut på det ena eller det andra sättet så tittar de väl närmare på det och så vidare. Mm. Så det att kanske jag får tillägga att, att vi har haft en intervju just om NSA i USA som har denna det omfattande övervakningen i, över hela världen egentligen och all mejlpost. Och det är Stig Berglund som har gått igenom det. Men jag frågade innan vi satt oss här om det finns någon släktskap. Men det, det, det är två helt olika Berglund så att, och olika släkter såvitt alla vet. Men så att det, för den som är intresserad av och dyka djupare i den frågan så finns då det programmet på vår hemsida som en lördagsintervju. Men så att det här du ser det som att den här övervakningen och att NSA har möjlighet att egentligen titta på alla mejl och avlyssna alla samtal och allting. Det här rör från det här. Ja, absolut. Och då som hela den här processen sattes igång. 9-11 eller 11 september är startskottet för, för den här enorma upprampningen utav, utav övervakningsstaten. Mm. Och det är det hela tiden 11 september som får vara svepskäl eller, eller skälmotiv för att öka den här typen av ingrepp på den personliga integriteten. Mm. För jag tror att nästan alla som har ett bankkonto, det är man ju i princip tvungen att ha eftersom snart så går det ju inte att handla med kontanter, Nej. har ju råkat ut för att man ska svara på en massa frågor ja. om anställning och hur mycket man tjänar och var man får sina pengar ifrån och alla sådana här saker. Har det en koppling till det här också? Ja, det här är ju mer eller mindre direkt följd av det här ändrade perspektivet som infördes i och med 11 september. Vad ska de ha den här informationen till? Ja, säg det du, det handlar ytterst om att kontrollera människor, att införa någon slags globalt panoptikon skulle man kunna säga. Det vill att du har en dold stat så det här går ju tillbaka i hela det här programmet längre tillbaka i tiden. Och eh, det har talats mycket om den så kallade djupa staten. Och det är alltså en slags osynlig stat i staten som har uppstått och som handhar just sådana här saker. Det är underrättelsetjänster och, och myndigheter typ NSA där man inte egentligen vet särskilt mycket om vad som pågår mm. inne på de myndigheterna. men... Man vet i alla fall att de tittar på allt och alla hela tiden. Och att de lagrar all den här informationen. Och men vi, vi vet egentligen som. inte vad det ska användas till. Nej. Och det börjar väl att visa sig nu sakta men säkert hur det här nya samhället ser ut. Och att det, det här nya övervakningssamhället, hur det har blivit egentligen. Och hur folk tänker och hur subtilt det här ändrar på folks perspektiv mm. att eh, folk blir liksom mer och mer paranoida, kort sagt, i, i deras förhållningssätt till andra människor och i förhållningssättet till myndigheter att tilliten i samhället undergrävs, mm. sakta men säkert, utav det här. På, på, hur går det till? Ja, Folk känner väl att, att så fort de gör någonting på nätet. Eller säger mm. någonting på nätet så får de tänka efter en gång till och passa sig för vad de säger vad de gör så att det inte ser illa ut på det ena eller det andra mm. sättet. Alltså, frihetsgraderna snävas in på något sätt och folk blir ängsliga och oroliga över eh, hur de kan bete sig och, och vad de kan göra. Och vad de kan säga och vad de kan tycka och tänka. Mm. Så, så att eh, den här typen av övervakningssamhälle har vi ju sett förr i historien. Det inte Första gången det är det bara det att den genomförs på en betydligt högre teknologi teknologisk nivå idag. Och du, du tänker på. Jag tänker på öststaterna då. Mm. DDR är väl. Ja. Östtyskland är väl det främsta exemplet där som man brukar hålla fram som ett skräckexempel av ett övervakningssamhälle. Men det här är ju mycket mer omfattande egentligen. Ja, det här är betydligt värre. Det är någonting som Erik Honiker och company bara kunde ha drömt om. <laughs> att få en sån här apparat. Så, så att, uh... men det, det, och då, då pratar vi sociala medier, vi pratar allting som är elektroniskt egentligen. Ja. Uh, man avlyssnar telefonsamtal, man spelar, lagrar mail, man lagrar transaktioner. Det var någon som sa det faktiskt. Att idag, det går inte att handla eh, alltså alltså, det går inte att handla med kontokort eller göra en betalning utan att den ska till USA och vända. Ser du det? Ja och, och, ja, och den personen sa ut att man skulle göra en betalning i Tyskland till ett, tysk, äh, till ett tyskt bolag. Mm. Och då fick man stopp. Den, den fick inte genomföras. Och det var ett bolag, alltså det var Siemens. Mm. Och man anförde terror alltså eh, tvätt, penningtvätts. För penningtvätt är ju också någonting i det här. Mm. Sen tror jag att, att betalningen gick att genomföra efter en tid. Men det var ett stopp temporärt. ja. Mm. För penningtvätt, för man pratar ju så mycket om det, penningtvätt ja. i Ryssland och man, Swedbank och så vidare. Vad, vad är det för någonting? Vad är det för pengar som tvättas? Om jag ska säga en personlig uppfattning om det mm. så, som är spekulativ, mm. då det är ju det att, att banksystemet har så att säga ett inre, inre tempel där man tvättar pengar. Och det här är ju ingenting nytt utan så, det är bara med bankerna som har blivit exponerade genom åren som BCCI och BCCI även HSBC, då, som är en stor internationell storbank, så de har ju blivit tagna för penningtvätt gång på gång på gång. Och man kan säga att penningtvätt är deras kärnverksamhet, kort sagt, alla de här offshore-institutionerna på Cayman Island och så vidare som håller på med det här. Det här blir någon slags del i den här övervakningen, va? Ja. att man ska kolla alla transaktioner, jo. man ska veta allting om alla och, och, och sen någonstans så visar ju sig att det är nästan alltid Ryssland som är, är boven i det här säga det tänker sig det, ja, men ja, om du sagt. tittar på de här Panama-pappren till exempel som mm. kom ut då för var tre år sedan. Mm. Nu, nu, mm. Idag. Så, visar sig att det där är ju också en läcka som har skett med någon form av politisk agenda bakom. Mm. Det vill säga att den läcktes precis i rätt tid då för ett G20-möte mm. som ägde rum några dagar, dagar senare. Och i, vid G20-mötet så handlade det om ja, en del av det som finns på den återkommande G20-agendan är då en sån här punkt som alltid finns med på deras agenda. Det handlar just om penningtvätt och om internationell beskattning. Mm. Och då har OECD ett projekt som har pågått i många här ansågor och som ingen talar om och så, som handlar om automatiskt utbyte av information heter det. Mm. <laughs> automated Exchange of Information, AEOI. Och det här projektet så är det, det handlar då om att införa internationella eller globala personnummer eller skattebetalarnummer så att varje individ eller varje juridisk person runt om planeten ska ha ett eh, sådant personnummer. Mm. Och eh, det personnummer ska då vara samordnade globalt och att eh, det här är då någonting som är ett, ett steg inför att införa global beskattning. Och då ser du ser att de driver den här typen av samordningsagenda från flera olika vinklar. Det här är en vinkel där man måste lägga infrastrukturen för det i termer av statistik och, och tekniska systemen helt enkelt som, som förmedlar de här sakerna. Men sedan har du samtidigt en andra agendor typ då den här globala uppvärmningen där man mm. försöker att införa eller hitta ett motiv för att införa en global beskattning.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 om du tittar på eoi programmet då från OECD så är det, handlar det om just att lägga ut infrastrukturen för någon form av internationell beskattning. Och för, man ska, för att man ska kunna göra det så måste man hitta ett antal rika bovar som gör med pengar på ställen som Cayman Island. Mm. Så, så då hänger man ut dem i syfte att uh, få den här upprördheten i pressen. Ja. Då får man, ett, uh, får man en mediastorm kring det som man bygger upp. Och när den mediastormen har kommit till en viss nivå så då får man alltså tillräckligt mycket politisk vind i seglen för att eh, man ska kunna genomföra de här eh, mm. sakerna i praktiken. Så det är så man driver en agenda. Mm. Så Fonseca, den här eh, firman, heter det, juridisk byrå, var det de som... som släppte det där. Så. Mm. Det var därifrån informationen kom via Syddeutsche eh, Zeitung. Och... Eh, Tittar man närmare på det där så finns det kopplingar till den amerikanska underrättelsetjänsten helt enkelt. <laughs> man ser då liksom vilka fiskelinor som det har dragit sig bakom kulisserna där. Så det här är någon slags, de här Panama-dokumenten. Du det vid klimatskämsen som man har för att åstadkomma en, ja. en global världsordning. Och sen är de här Panama-dokumenten också egentligen för att, att, att åstadkomma globala personnummer, kanske global ja. beskattning. Och allt handlar egentligen om en centralisering och en överstatlighet. Ja, så kan man se på saken. Ja. Och då finns det deep state och som du sa, de är med i allt det här. Och, och ja. då, är det, då är det den amerikanska deep state eller finns det förgreningar globalt? Ja, hela det här komplexet som kallas för den djupa staten. Och det här är ett begrepp, den djupa staten är ett, en term då, ett begrepp som, som myntades av Peter Dale Scott. En amerikansk forskare som redan på 60-talet och 70-talet började jobba på Kennedy-mordet. Och det var han som började på allvar då att, att föra upp till en akademisk nivå de här funderingarna kring om vi inte har en stat inuti staten som är den enhet som håller på att ta över. Mm. Och där det inte finns någon egentlig insyn, det finns ingen öppen och demokratisk kontroll på den här apparaten. Mm den djupa staten är då ett lite, ska säga, lite nebulöst begrepp. Det handlar ju inte bara om underrättelsetjänsterna som sådan utan det handlar om andra institutioner som är mer eller mindre ljusskygga men som har kopplingar till underrättelsetjänsterna. Mm. Så det Hela det här systemet är som ett slags kloaksystem <laughs> nere i underjorden. Eller kulvertsystem kanske. Där man eh, styr och ställer med saker och ting utan att eh, allmänheten egentligen får veta vad som pågår. och Utan att någon lägger sig i det. Mm. Så att det är, vi får då ett samhälle eh, där de övervakar dig men du har ingen insyn i det. Samhället är som en sån här envägspegel Där man bara kan titta i... i genom från ena hållet då. Medan från det andra hållet så ser du bara en spegelbild av dig själv. Ja. Och det börjar bli mer och mer likt en skulle jag säga. Alltså det här stället som vi befinner oss i som alltså är utanför eller på fel sida den här envägspegeln, det är samhället du får mer och mer farsartade <laughs> eller tar sig mer och mer farsartade uttryck då i form av politisk korrekthet och hela den här ritualen som, mm. eh, som många utav de som säger sig leda det här samhället och som sitter i de positioner där man förväntar sig ett annat beteende ägnar sig åt i syfte att eh, undvika att vara kontroversiell att undvika att gå i clinch med de här egentliga frågorna som finns så man håller på med någon slags ritual egentligen och, och man får intrycket att de som ska styra och ställa i samhället och som är utsedda för det av oss genom allmänna val och den apparat som finns. Man får intrycket att de egentligen inte styr någonting alls utan att de är någon slags marionetter som genomför en lustig dans medan det är någon annan någon annan stans ifrån som, som bestämmer hur det ska bli. Mm, de lyckas ju aldrig lösa några problem. Nej, det verkar vara deras jobb att, att skapa problem, mm. men inte att lösa dem. Men om, om man tar den liknelsen som du har då med en sån här spegel, det kan man ju ha, jag tror till exempel vid tullgenomgången i Varlanda, tror jag, minst åtminstone förr hade de så, ja. så man kan sitta där bakom och titta på de som går förbi och se. Om, det, om de ser skumma ut och ja. så kan de gå ut. Och, men ska man se det som då att de här Pana, den här Panama-läckan, ja. det var som ett budskap från den här andra sidan så att säga. Från de som sitter bakom spegeln och så skickar man ut de här Panama-läckan och så kan man se där in, utifrån då vad som händer här inne. Hur Nej. pressen börjar skriva saker och det nyhetsprogram och till och med Leif Östling fick komma, stå till svars och... Eh, och det där är ju, för en, en sak som har förbryllat minst av mig i det sammanhanget, Det är ju för mig låter olagligt att gå in i en advokatbyrå och plocka ut en massa dokument om privatpersoner och sprida. Oh. Men jag har inte hört någon press som har reflekterat över det utan <laughs> det Nej att ja, Du ser att den personliga integriteten den är bara viktig eh, så länge den inte befämjar den agenda som, ja. <laughs> som finns. Men Hur kan det vara lagligt? Men det är kanske ja, det, är det som är kan absolut svara. inte. Så, ja, men men hur, hur gör man någonting åt det när entiteten i fråga sitter på Cayman Island eller en annan jurisdiktion? Ja, jag bara tänker även i, i, i svenska medier så har man ju tagit den här informationen och fört den vidare. Ja. Ja, det är ett stort mysterium. Men, men här ser du man skulle kunna prata om före och efter 9 ja. Och då kanske Eller före och efter 11 september. Och då kanske det är relevant att vi uppmärksammar den årsdagen. Så. Ja, det är få händelser under hela efterkrigstiden som har haft större återverkningar och mer signifikanta återverkningar för samhället än just den 11 september. Mm. Det här är en... Sådana här händelser som kommer att stå kvar som en fyrbåk i, i historieböckerna. Mm. Att här var det någonting fundamentalt som vände eller ändrade på sig i samhället. Och att samhället tog en annan utvecklingsbana efter 11 september än vad det hade före 11 september. Mm. Ja, vi talar då om, om chocker som... som ...transformerar systemet på det ena eller andra sätt Som gör att någonting nytt kommer in i bilden. Och mm. Det här är ju ett väldigt vanligt begrepp inom nationalekonomisk analys- ...där man till exempel tittar på oljeshocker eller valutachocker och sådant- ...och så ser man då hur, hur systemet som helhet reagerar på det. Mm. Och då ser vi då att, att 11 september är så att säga- ...kanske mer en, en politisk systemchock social systemchock än vad det är, en ekonomisk systemchock, men det hindrar inte att man tillämpar mer eller mindre samma slags analys och samma angreppssätt på det här problemet mm. som man tillämpar på till exempel hur Vietnamkriget påverkade ekonomin runt om världen. Mm. Vi har i, i vår förra lördagsintervju så fick vi träffa Gert Björn Holt. Som är, han, var spräng, spräng, han, han har arbetat som sprängämnesforskare och, och jobbat med vapenforskning. Och det här är något som har intresserat dig också och det har en koppling till, till den 11 september. Och vi kan komma tillbaka till på vilket sätt. Men vad, vad blev din reflektion? För du var intresserad ibland för sådana här vapen med directed energy, riktad energi som vi pratade om där. Ja, och ett av de skälen till att jag blev så tagen av den intervjun som du genomförde med Björn Holt och som jag tyckte var helt fantastisk det är just det att jag har varit inne tittat på den här typen av teknologier och då i samband med just 9-11 för att det, när jag började titta efter vad som hände den dagen, den 11 september, så det första jag började titta på var just den här typen av politiska och ekonomiska följdverkningar som vi har talat om mm. hittills. Men eh, sedan så var det ytterligare saker som, som inte verkade stämma särskilt bra med den officiella storyn. Som, som vi fick veta då genom medier. Och det var ju även så att eh, det utsågs en kommission som skulle utreda vad som hände. Mm. 9-11-kommissionen som den kallas. Och eh, i den kommissionen så var det flera ledamöter som avgick under protest redan när kommissionen var igång och arbetade, därför att de inte fick tillräckligt med resurser och att, eh, det klagades över att administration och borsha på den tiden höll på att sätta käppar i hjulet på det ena eller andra sättet och sabotera arbetet att de, Pentagon vägrade att samarbeta och lämna ut den information som de efter, efterfrågade och så vidare och så vidare så att det var en massa problem med den här kommissionen redan då under de första åren efter 9/11 när kommissionsrapporten till slut kom ut så blev den väldigt hårt kritiserad av Många olika intressenter. Det var inte bara så att det var en liten grupp av konspiratoriskt sinnade människor som kritiserade den. Utan det var en väldigt bred i den kritiken. Så en, en av de kritiker som fanns och satt med på 9-11-kommissionen var senator Bob Kerry. Och han var senator för Demokraterna. Han kom ifrån Nebraska. Och eh, den mannen han slutade i senaten år 2000. Jag kommer inte ihåg om han förlorade valet eller om han slutade godvilligt. Då. Jag har en känsla av att han slutade godvilligt. Det var år 2000 sen, sen blev han då efter det utsedd till, till ledamot i den här kommissionen. Men efter att han lämnade senaten så blev han i alla fall rektor för New School i New York. Rektor eller president som man säger för New School. Som är ett universitet i New York och som jag var knuten till. Mm. Så, så att jag träffade honom där ett par gånger då när han var rektor. Och, innan? Var det innan? Ja, var det ja, var efter 9-11. Ja det var det. Ja. Mm. Och eh, han uttryckte sig ju väldigt kritiskt om, om det här. Och han sa ju rent ut helt enkelt att det här som hände på 9-11- det stämmer inte med vad som kom i, i rapporten att det här handlade om någonting annat. Det handlade om en mörkläggning. Mm. Och det var inte vilken, vilken mörkläggning som helst utan han, sa, han bekräftade alltså på kameran rent ut att eh, han bekräftade på kamera rent ut att eh, det här var en permanent mörkläggning. Här har väl alltså en man en amerikansk senator och eh, rektor för ett universitet som eh, säger på kamera och bekräftar på kamera att det är en permanent mörkläggning av vad som hände på mm. 9-11. och Han har alltså suttit som ledamot i den här kommissionen. Mm. Så där ser du att kritiken mot den här utredningen och hur det här blev hanterat av myndi amerikanska myndigheter under åren som följde själva attackerna den kommer ju ifrån... <laughs> Själva högborgen. Mm. Du träffade du honom och diskuterade? Ja, det fanns inte så mycket tid att diskutera just de här frågorna. Men, men jag träffade honom ett par gånger. Ja. Mm. Gjorde jag. Och vad, vad bestod den här mörkläggningen i? då? vad var det man mörklade? Ja, det, han har inte gått in på det specifikt i de uttalanden som han har gjort. Men han har i alla fall vidgått då att det, det finns en mörkläggning. Och att det är en permanent mörkläggning. Så att det här är inte bara någonting till tillfälligt eller partiellt utan det är en heltäckande filt över alltihop. Så att det, det vi har fått veta om vad som hände den 11 september är inte alls hela bilden utan det, vi har fått sett en liten del av det hela. Mm. Resten har vi inte fått se. Och då hörde vi till saken att i den sitt som han sitter så kan han inte säga så mycket mer än så mm. utan det han har sagt är helt enkelt att vi har fått sett väldigt lite och att det är en mörkläggning och, och sedan han fått nöja sig med det. Men det här triggade dig att, att ja, själv ja. försöka förstår vad det var som hade hänt. Ja visst, jag blev väldigt intresserad av det där. Och så, men sen, samtidigt så hade jag inte så mycket tid att hålla på med den här typen av frågor i New York. Utan det var annat som pågick där. Utan det först efter några år då som, som jag började bli intresserad. Och framförallt då efter att jag kom tillbaka till Sverige när jag mm. fått lite mer tid till sånt här mm. på senare år. Men eh, redan då under den tid, ja, från 2004-2005 och framåt så började titta lite grann på de alternativa teorier som plockades fram då kring vad som mm. eh, hade hänt. Och det fanns ju en lång rad olika idéer om det här. En del var ganska <laughs> vildsinta mm. medan andra var liksom mer rimliga och, och så där. Men på det hela taget så tycker jag då att den här så kallade sanningsrörelsen som uppstod då efter 11 september och som består av diverse amatörer och halvproffs som försöker att, att, att ta reda på vad som egentligen hände och ta reda på sanningen kring 11 september. Den här rörelsen har på det hela taget misslyckats i sitt värv. Och det var inte så klart till den början att det skulle gå så snett att det inte skulle bli någonting av det här utan det var väldigt mycket entusiasm och energi och det var väldigt många, väldigt rimliga människor som deltog i det här, men i takt med att tiden gick så spårade det ur och det blev en massa interna konflikter, folk höll på och grälade om, om saker som man inte tyckte att var särskilt viktiga egentligen. Mm mer och mer irrelevanta teorier och konstiga teorier och märkliga perspektiv kom in i bilden som fördes in från någonstans där man inte riktigt visste vem som låg bakom och var de hade fått de här idéerna ifrån. Var det avsiktligt så att säga? Ja, du, eller? nu har jag tittat på det här i efterhand då. Med, med, när man tittar på det 10-15 år senare så då förstår man ju att det här är samma djupa stat som har varit med och dragit i fiskelinorna där också. Det är väldigt många av de här som- som är i ledande positioner i de här olika föreningar. Föreningarna och organisationerna som, som utgör den här sanningsrörelsen. Ja, de har ju kopplingar då på ett eller annat sätt till underrättelsetjänsten. Mm. Så att det är samma gamla där också. Alla de här konspirationsteorierna som har kommit ut då. En del av dem är väldigt, väldigt vidlyftiga. Ta till exempel den där teorin om att inga flygplan förekom på 11 september att det inte var, utan att man hade fuskat ihop bildbevisen på något sätt så att allmänheten skulle ges intrycket av att flygplan fanns men att de inte, i själva verket inte fanns. Ja, den typen av teorier som är väldigt, väldigt egendomliga och, och väldigt svåra att, att vidhålla om man faktiskt känner till. Den bevisning som finns. Den typen av teorier kommer någonstans ifrån och kom in i bilden på ett sådant sätt att man misstänker att det, det, det är helt enkelt saker som har planterats då i syfte att sprida desinformation. För man brukar prata om de här flygplansdelarna. Ja. Hur var det med dem? Att. att... De föreföljer vara ditplacerade efteråt? eller Nej, det Nej. finns ingenting som tyder på att några flygplansdelar var ditplacerade. När man har efteråt. hittat flygplansdelar? Ja, det har man gjort. men Det, det problem som finns med flygplansdelarna är att eh, de amerikanska myndigheterna har undvikit på varje sätt att försöka publicera de här serienumren som finns stämplade på samtliga flygplansdelar. Du kan inte hitta om du hittar något större fragment av ett flygplan som har störtat eller kraschat mm -hmm. så är det absolut nödvändigt att det finns ett serienummer någonstans på det. Alla delar är numrerade så det måste vara en väldigt liten bit för att man ska undgå att hitta ett serienummer på den. Mm -hmm. Och då är det ju så att man har hittat många många delar som det finns serienummer på men inga av dessa serienummer har publicerats. Och varför då? Ja, det... Måste man ju fråga sig om det verkligen är rätt kärror som man har hittat. och de här delarna kommer ifrån någon form av substitut, att man har bytt ut planen så att det är ett annat plan än det, det som vanligtvis används i de här flighterna. För som ja. regel så är det ju så att om du har en flight så är det samma kära som man flyger fram och tillbaka då på uh -huh. flight 11 till Kalifornien och sen är det flight 12 tillbaka till New York igen. Och det är samma kära som går som är i skytteltrafik uh -huh. fram och uh -huh. Men uh, om det här nu vore den reguljära maskinen i varje fall så då skulle de väl knappast ha något hinder. Nej, det det skulle varför, varför skulle det var hemligt? Nej, precis. Så att Så Det finns ju alla skäl och misstag där att de här maskinerna som användes den dagen då hade mm. bytts ut på ett eller annat sätt. Men du menar, det är helt klarlagt i varje fall utifrån det du har kommit fram till och tagit del ja. av, att det var flygplan som flög in i husgrupparna. Ja, men du undrar varför det är hemligt med de här nummerna och, och ja. då då kan man misstänka att man har eh, bytt ut brakdelarna på något sätt? Eller Nej, det, man har man bytt ut kärran? Jag har bytt ut kärran i, från början. I, i, i, från början, så så från det... början på flygplatsen. För att eh, en sak är säker att det var passagerare och, och flygpersonal, eh, kabinpersonal fanns ombord när de här maskinerna kraschade. Det finns DNA-bevisningar. Man har hittat igen kroppsdelar då som man har DNA identifierat ifrån, ifrån de som omkom mm. olyckligtvis i det. Så att, det är inte ett typ uttal om den saken, alltså att det har varit folk ombord, att det här är de sedvanliga... Att det handlar om den rätt linje, så att säga. Mm. Alltså Flight 11 då, från American Airlines, som kraschade in i det norra tornet. Då, det första planet som kraschade på morgonen, då, den 11 september, och sen har det Flight United Airlines 175, det är den andra flighten som gick in i södra tornet. Och dessutom har du två flighter till då som kraschade i Washington. Flight 77, American Airlines. Och eh, United Airlines 93 som kraschade ute på vissan i en gammal övergiven gruva. Kolgruva. Eller dagbrott för kol närmare bestämt i, i Shanksville i, i Pennsylvania. Mm. Så det var fyra maskiner som, som kraschade den dagen. Och från samtliga fyra platser så har man Hittat igen DNA-bevisning och identifierat passagerare och eh, även kabinpersonal och, och piloter och sådant. Man har hittat DNA även från okända människor där som verkar ha varit då de här de, de kapare som fanns ombord. Mm. Så även om man nu inte har kunnat identifiera exakt vilka personer de är. Då, eftersom man inte har några DNA-prover att gå och matcha upp dem. Men, eh, men, man har, men man inte, har man inte något av de här fallen... Identifierat vrakdel Nej, inte någonstans. Inte en enda vrakdel är identifierat annat än till typen. Att säga mm. att den här, det här framhjulet hör till en maskin utav den och den typen så det stämmer. Den här motordelen stämmer för den och den maskinen och så vidare. Så att... Så långt har man kunnat identifiera att det stämmer men ändå vill de inte publicera de serienummer som behövs för att specifikt identifiera mm. eh, inte bara typen av maskin utan den specifika maskinen. Mm. Och eftersom ja, det finns flera skäl än det här att misstänka att man har bytt ut maskinerna. Och, men då är de ju utbytta på flygplatsen så att man har flugit en alternativ maskin av samma typ mm. som den reguljära maskinen och Skälet till att man vill göra det är då naturligtvis att en vanlig kärra inte utrustad för någon form av radiokontroll eller så. Men om du vill ta över en sån här maskin och styra in den på ett sådant sätt att den kraschar i en byggnad så är det ju förnämligt om den är utrustad med radiokontroll. Har de... man kunnat styrka det på något sätt? Ja, det finns i... ja, styrka det direkt går inte, Nej. för att det finns någon sån direkt bevisning finns inte. Men däremot så finns det en massa indirekt bevisning som tyder väldigt starkt på det här. Och det handlar ju inte bara om de här piloternas, alltså de araber som, som kapade de här planen. En del av dem hade ju gått på flygskola under en kortare tid och hade en kompetens som knappt räckte till att flyga en Cessna. Och helt plötsligt så sitter de då och utför de här mest hårresande manövrer. Ja, för det, det har ju varit en av invändningarna mot ja. att det här skulle vara riktiga plan att ja. det går inte att flyga på det här sättet jo, det gör för jag. ja men för personer som inte är väldigt tränade. Ja, just det. Men, sen finns det ju en annan, ett annat sätt mm. att åstadkomma samma sak och det är att man har dem på fjärrkontroll. Ja. Så om man flyger planet med fjärrkontroll så behöver man inte ta hänsyn till att det känns obehagligt in i kabinen. Och det blir väldigt avancerade manövrer och sånt där. Så, så att eh, det finns många saker som tyder på det. Ett annat, yes. ett annat, eh, en annan omständighet som tyder på att man har bytt ut maskinerna är att eh, de här telefonerna som fanns på den tiden så kallas för airphones. Som var monterade i bak på, på säkert-ryggen. Mm. Som passagerarna kunde ringa? Ja, man kunde använda det med kreditkort så mm. kunde man då ringa från de här telefonerna. Airphones hette de. Det fanns två stycken system för det då. Mm. Ett som drevs av GT, och det andra drevs av Verizon då, som är stora teleföretag i Amerika. Mm. Och eh, de här telefonerna då, de skulle inte finnas där är egentligen de här maskinerna. På originalflygplanet fanns de inte. Nej, de hade nämligen tagit ut, alltså de slutade använda de här innan 11 september, minst ett halvår innan. Så, så upphörde de här, de här flyglinjerna, American Airlines och United Airlines att använda de här telefonerna. Och då finns det information som jag har bekräftat så långt det går. Då, att de här telefonerna togs ut ur ryggen Alltså man rev ur enheten. Det fanns inga enheter i planen. Mm. Inte i några American Airlines plan överhuvudtaget. Vid den här tiden. Vid den 11 eller? september. Mm. Så, så att eh, det faktum att telefonsamtal faktiskt ringdes den 11 september. tyder på att man haft maskiner som har varit utrustade med de här telefonerna. Kunde man inte ringa från vanliga mobiltelefoner? Att, eh... Ja, det sägs att en del samtal har, har gjorts från vanliga mobiltelefoner men det är problem med signal signalstyrka mm. och sådant från en vanlig mobiltelefon så att det där har väl vederlagts i, i stort sett. Mm. Att Det um, kan ha varit så att något samtal har gått igenom under en kortare tid när planet har befunnit sig på en relativt låg höjd och nära en, en antenn, mm. en station. Men, men det, det är som du säger det är att det är otvetydigt klarlagt att att man har inte velat publicera serienumren och, och ja. frågorna kring det. Ja, de, de finns här och här är en, ja. en möjlig förklaring som också skulle förklara hur de här otränade piloterna skulle ja. lyckats med de här. Med rörunnan. Faktum är att det finns inte så många andra förklaringar. Nej. Alltså det är det här som är, när man studerar den här typen av problem så får man försöka att hitta ett antal olika alternativa förklaringar som, som stämmer överens med de omständigheter som vi känner till och den bevisning som finns. Och då ska jag säga det att den, vad gäller den bevisning som finns är det så att jag använder mest bara publicerat material. Alltså så kommer det från myndigheter och officiellt material. Så att jag är inte så mycket för att använda den folklor som finns kring ditt och dat. Du vet, uppkommer en massa historier om vad som skulle ha hänt och så vidare. Och då måste man alltid vinlägga sig om att bekräfta att det där faktiskt stämmer. Mm. Så, så att, eh, jag försöker hålla mig till det officiella material som finns. Då. Detta var första delen av lördagsintervju 61 med Per G. Berglund. Där vi talade om följden av 11 september-attacken och hur attacken skulle kunna genomföras med hjälp av de här flygplanen. I del 2 beskriver Per Berglund mer i detalj hur attacken har gått till med sprängning av Tvillingtornen med hjälp av kärnvapen. I tredje delen så lägger Per Berglund fram bevisen för hur han kan vara så säker på att kärnvapen har använts. Där avslutar vi också med att diskutera ytterligare något om